În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând, și cerul din morminte, viață dăruindu-le. din credincioși, Hristos a înviat! iubiți mi frași și surori, mai înainte de toate să mulțumim, prea de viață păcătoare și nedespălțitii trăim, de asemenea preacuratii de Dumnezeu născătoare și pururea treșioarei Maria, Măicuța Domnului, tuturor Sfintilor cu piecerie și tuturor Sfinților, că și atât, dragii mei, ne-a mășurat a de grijă dumnezeiască, ne-a călăuzit pașii, să ne bucurăm împreună De prea slăvit am învierii a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și mulțumim prea dulcii lui Dumnezeu pentru toate binefacerile vărsate asupra noastră, până în clipa de față, știutii din noi sau neștiutii. iubiți mei, frași și surori, dacă zânii din urmă, începând de luni, am mers pe drumul prea sfintilor prea binecuvântatilor și prea zlăvitelor păfimiri a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dacă zile din urmă am cinstit vinderea Mântuitorului nostru prea scump, după am luat aminte la scuipările, sa, scuipările care s-au adus asupra sa, la loviturile cu bișu, la bătăiile care le-a răbdat Mântuitorul nostru prea dulce pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, și ajungând până la moartea pe cruce. Iată, dragii mei, cum am auzit și în bine binecuvântate Ișa, prea blestematul Iad n-a putut să-l țână pe și este izvorul vieții. Că și atunci când a vrut să muște din preasfântul său trup, de fapt n-a făcut altceva decât să-și furme toată puterea lui. Atunci când a vrut să-l lănțuiască prin prea Iisus Hristos, de fapt s-au sfârma zăvoarilii iadului și porțile s-au deschis. Și odată cu mântuitorul au înviat și alții, cum zice Dumnezeiască a De aceea, iubiții mei, frași și sunori, observând noi aceste împrejurări și multe altele care s-au întâmplat la în învierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cum să nu ne umplem de nădejde? Cum să nu ne umplem de dragoste? Cum să nu ne umplem de bărbății duhovnișească? Cum să nu ne umplem de râvnă în mărturisirea prea dulcelui nostru Dumnezeu? Noi nu ne-nchinăm la un împărat pământesc, mărginit. Noi nu ne-nchinăm la cineva care nu-și poate ajuta nici lui -și. Noi nu cinstim pe cineva care este efemer și trecător și schimbător și stricășios. Noi cinstim pe cel care este izvorul vieții și el și izvorul a toată binecuvântarea și a tot darul cel de sărușel. Deși, iubiții mei, numai mai de abordare, dacă la ven, în cugetarea noastră, putem, cum am spus mai înainte, să ne umplim de râvnă, să ne umplim de bărbății, să ne umplim de dor dumnezeiesc, să ne umplim din drăzmeală, în <coughs> bine binecuvântată, prin care trecem în vederea toate amenințările viaului acestuia, prin care călcăm în picioare toate săjețele vrăjmașări, cel înfocate, prin care el brestemat vrea să-l săgeteze. Că Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu moartea pe moartea a călcat. s -a de aici într-un chip prea luminat, că moartea și-a pierdut puterea. Moartea și-a pierdut blaga. Moartea a rămas neputincioasă. Dacă mai înainte în vechiul Testament Moartea era prea înfipoșătoare tuturor. Iată, prinșelii care s-au întâmplat cu Mântuitorul nostru prea făcându-se începătura învierii celor adormiți și cu moartea pe moarte, călcând. Acum moartea nu mai este prea înfipoșătoare. Acum moartea nu mai este plină de temere. Moartea nu mai este cea care să-i facă pe oameni să tremuri înaintea ei. despre spre dulcele mântuitorii Iisus Hristos, cu moartea pe moarte călcând, a viruit-o pe aceasta și moartea s-a făcut o trecere. Moartea s-a făcut o trecere, frașul în într-o Domnul. Deși aceea să nu fim ca cei care suntem cu mințele neputincioase și care raționalizăm doar în chip pământesc, în chip efemer, jos ci să fim ca cei care depășând timpul și spațiu și ne punem înaintea Domnului nostru prea și cu bugetările minților noastre și cu sânțările inimilor. Și numai așa vom putea merge cu bărbații, și vom putea urma fi prea și mântuitorii Iisus Hristos, care le-a viruit pe toate și s-a făcut începătura învierii și lor adormiți. Iubiții mei, frați și surori, știm cu toții Că Paștii, dacă tălmășim cuvântul Paștii, înseamnă trecere. Deci, Deși, a, când am înființat acolo pâinea sau Paștele, ați auzit dumneavoastră că se face și referire, o aducere a de scoaterea poporului Israel din robia a faraonului, din robia ul Și prin aceasta asta s arată un lucru prea minunat. Acum Mântuitorul nostru prea duce ni faci și trecerii dintr-o altă robie mai blestemată, mai întunecată, mai plină de durerii și de usturime. Care împărății? Împărăția iadului. Căci în urma căderii protopărinților noștri, Adam și Eva, în păcat, iadul mușcat din omenire, și avea puteri mari asupra oamenilor. Căci păcatul a adus moartea, moartea fizică la Eva după 950 de ani, iar la Adam după 930 de ani, iar moartea spirituală a durat 5.508 ani, până la venirea noului Adam, care ne-a scos prin noi și ne-a făcut trecerea din robiași faraonului și elui gândit a satanii și ne-a dus la limanul binecuvântării dumnezeiești și ne-a făcut părtaș bucurilor celor veșnice. Stăteam și cugetam înaintea Sfântului Jephelic și mă gândeam așa. Dacă Paști înseamnă trecere, gândiți-vă dumneavoastră că noi mergând pe fața Pământului, de multe ori cădem în robii, cădem în robia satanii, ori cădem cu mintea, ori cădem cu inima, cu simțirea, ori cădem cu vorba, cu limba, cu acuzișul limbii, care e ca o cu două tăișuri sau dacă nu cădem cu fapturile noastre. Și de multe ori ne aflăm în robia prea blestemată a satanii și prea dulcii din nostru mântuitor, dacă îl chemăm cu nădejde și cu credință, el ne scoate din această robie blestemată și ne duce în pământul făgăduinței. Ați văzut dumneavoastră? Robia păcatului aduce suferință multă. Robia păcatului a dus și între oameni. Și vedem pe fața pământului acum, m ca oricât. Robia păcatului a și lacrimi și suspiri negrăite. Robia păcatului îl, disface, îl disparte pe om de bunul Dumnezeu și ori becăiește omul cu lumii acesteia. Și nu mai vezi luminica din a capul tutunerului. Că păcatul pune stabilă să nu mai vezi lumina, ci vezi doar întuneric. Deși, evident, pe fața pământului în zilele noastre, atâta ori pe în întuneric, fiind cu oamenii cu durerea inimii, spunem, dar trebuie să spunem adevărul. Oamenii nu mai vor să audă de cel care este e liberatorul nostru, de cel care a venit să restaureze firea. Oamenii vor să-și creeze minților lor, lorulși, anumiți Dumnezei, să-ți făurească niște Dumnezei, După prieșipiul minților și a inimilor lor, dacă și pe fața Pământului, muzăc, dar și noi nici nu la Dumnezeu. Dar și noi îl cinstim pe Dumnezeu. Dar și noi vrem să trăim într-o plăcere al lui Dumnezeu. și să pun întrebarea, care Dumnezeu vreți să-l cinstiți voi? Nu, nu este altă cale în alt l pe Bunul Dumnezeu, decât calea Sfintei și Preacuratii ortodoxei. Și ne că și pe bunul Dumnezeu după alte principii. Așa le-ai noi, și de ei voi minciunos. Așa le-a n-a cunoscut adevărul care te face liber. Așa le n-a cunoscut bunăpărința lui bunul Dumnezeu în sufletul lui. N-a cunoscut prea preasfântului Duh. Ce-și lui și Dumnezeu după principiul inimii lui, după sânțirea pătimașă a Ființei lui. Că și omul când se disparte de domnul și ale piește vietului își se paurește Dumnezeu după principiu țărinii, după principiu materialește, rom în kipuir și simț. Nu după principiu duhului Sfânt, nu după principiu ambărului, nu după principiu dreptății. Și atunci s-ară cu omul becăiește în întuneri. Cum vă spunem, dragilor, noi cădem în robia așa amară a patimilor, a păcatilor a închipâinurilor anchinării a și pătimaș aici pe fața Pământului. Și când ne aflăm în această că căutăm o pace, dar nu o pace plăcută lui Dumnezeu, că însuși Mântuitorul nostru prea dulci, care a spus joi, sau ți-a s-a transmis citirea celor 12-i Sfintei Evanghelii, la una din ele se zicea așa, pacea mi-a dau vouă, dar eu nu dau precum de lumea. iau au zântuitor. Eu nu dau precum de lumea. Vedeți, în ziua de azi neamul omenesc, oamenii întoarce colții strică, și palășii, dar nu o pașii după principiul lui Dumnezeu. Căci pașia după principiul lui Dumnezeu să se lăjuiești doar în inimii lui șerii curate, unde este adevărată în cinstirii ortodoxe de Dumnezeu. Nu unde sunt cinstiri naturali și deformate și pline de fel, de fel de lipsuri. Și este adevărat stil de Bunul Dumnezeu. Deși aia, frații mei, mă întorc înapoi la cuvântul Paștei care stălmășește prin cuvântul trecere. Deci gândiți-vă, dumneavoastră, fiecare dintre noi, că demor obia vrăjmașului de, de multe ori, chiar fiind înaintea preadulcii lui Dumnezeu și ridicând mâinile la cer, sau chemând numele Său Sfânt. Cășiia vremășmoșu mintea și n-o învârte și n-o fișează și n-o duce din piesă, din turgul, că la fașe, că la nevoșul și prin toate locurile pământului. numai la pișorușurile prea sfinte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și a prea curățit noi cu sarea, nu o lasă. Că știe blestematul de drac, faraonul cel gândit, știe că omul subolsește când este la pișorușurile Mântuitorului, știe că harul Dumnezeiesc înnundă inima omului și mintea omului, lumina lui bunul Dumnezeu se nălșuiește înăuntru lui. Și îl face din rob liber. Și blestematul din drac, faraonul și el gândit, cum am zis, nu vrea libertatea noastră. Ni vorbește și el de o libertate. Dar nu o libertate după principiul bunul Dumnezeu. O libertate care te face rob. și vine în minte cuvântul a binecuvântat creștin, Valeriu Gafelicu, care era numit Sfântul Închisorilor. El spunea foarte frumos, Doamne, dă robia care face și liber și ia libertatea care face și rob. La asta fac eu referire acum. Mulți vor o libertate. După Revoluția din 99 s-a strigat și în țara noastră, înțeleșoarea aceasta, libertate și putare și putare. Dar n-au înțeles libertatea. Au vrut o libertate fără Dumnezeu. Au vrut o libertate după principii omenești o libertate din care să scoate capul de deșelii blestemate și să joace și sunt să zică așa, ninii și în mințele oamenilor. Și uitați-vă ne-au dus toate. Deși ea libertatea adevărată este doar așeria într-un Dumnezeu. Pașa așa și adevărat adevărată este așeria care dă Domnul nostru prea dulce. Pot să fii în toiu gloanților, poți să fii în mijlocul obuzilor, Poți să fii în toată izbatele este pământului. Dacă darul lui Dumnezeu să se în tine, omule, și îți dă Domnul pacea care vine de la El, nu te clătine nici bujuitul gloanțelor, nici explozia obuzelor, nici amenințarea lui unul sau al altul, și nimic, căci într-un Dumnezeu nu este clătinare. El e singurul care când se să în om, îl lasă pe omul în picioare. Și nimic nu, poate, nu poate clătina deodată. Putem să ne dăm seama de aspectul la care fac o referire și eșertând istoria bisericii. Așa au rămas părinții noștri, așa au rămas cei care au mărturisit pe Domnul cu timp și vără timp ziua și noaptea și nu s-au temut de toate amenințările de pământului. Fie că Bunul Dumnezeu s-a sălăjuit înăuntru lor și nimic nu i-a putut găltina. I-a scos, i-a trecut Bunul Dumnezeu prin și a binecuvântată din sânțirea și -a, a instrumentelor și a dulceților pământului, ea trecut la o și șerească și cu omul simte pe prea bună Dumnezeu în sufletul lui, când sânte bucuria Domnului în sufletul lui, nu-i mai pasă, păi și toate principiile pământului. Dă cu pișorul la toată înțelepciunea lumii acesteia, Praf! Și bătaie li s-o pădește pare. și alergare după umbră și de furtună. Deși, fiindcă el săracul înțelege care e adevărat a înțelegi Înțelege care e adevărat pace, înțelege care e adevărata a libertate, înțelege care e adevărata binecuvântare, care vine doar de la Bunul Dumnezeu și îl cinstește pe Domnul ca atare. După cinstire, cinstirea ortodoxă, cum v-am spus și e adevărat, nu sunt mai multe fiecare de cinstire. Una singură, ortodoxă. Altă cinstire este de clean în păchimașe, cu lipsuri știrbă, deformată și așa mai departe. Ce vreau să vă mai spun dumneavoastră? A văzut toți preoții care s să-l pe bunul fie după adreptare. Văzut, A că s în biserică ori să se dea lumina prea sfântă. Dacă rămânem doar la lumina care o dobândim în lumânari la făclia asta, cei mai de plâns sunt ei. și nu o Dacă rămânem doar la lumina din afară, degeaba am cheltuit banii pe drumuri, degeaba ne-am zbătut și am alergat într-o parte și o dată și n-am dat somn lucrurilor noștri în noaptea aceasta. Nu era lumina și adevărată. Acesta e doar un simbol. Dar Mântuitorul este lumina lumii. Mântuitorul este lumina lumii. Și și ne dobândește pe bunul Dumnezeu în sufletul lui acela e cel mai fericit. Să nu avem lumina care o dobândim doar acum în noaptea în vieri. Să avem pe tot drumul vieții această lumină. Așa l a fericit săracul, Care când dobândește lumina din noaptea preazăvitii învieri, de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, o poartă cu El în tot locul. orică să duce în familie. Oricât să duce să se scie din linia profesională că se duci și în societatea lumea asta mare, oricât merge cu nu cu avionul, cu vaporul sau cu și merge el, și în cosmos, dacă ajunge, lumina lui Dumnezeu este înăuntru lui și nimic, nimeni și nimic nu i-o poate lua. Deși, dragilor, recomand ca această lumină care a dobândit o noaptea aceasta să o purtăm cu noi, dragilor, să o avem cu noi și nimic și nu o stângă da. Îmi vine în minte din Sfânt Părinte, el săra cu care așa de la Sfânta Liturghie, de la Sfânta Biserică, el fugea la chelii, se dușea drăbdit, să nu se mai întâlnească cu nimeni. Și îl întrebau unii, deși te feriești atâta, deși pleci așa, și mă, măcar nu mai stai să mai discuți cu noi. Zice, darul bun lui Dumnezeu, că merge la Dumnezeiasca, jertfa Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, face Domnul, dacă participăm sincer, să aprinde o în în nostru. O lumină sințea, la iubirii lui Dumnezeu. Această lumină, când ieșind din ca Biserica, a Dumnezeului și lui Preanalt, se referea aici din ca biserică, când iese din, din locașul, din tinarii, nu Biserica ca dogmă. Deci, când de acolo, multe vurturi vor să stângă această luminiță. Multe vurturi blestemate de la dragi vor să ne răpească bucuria care o năbântită de la Duhul Vreasului. De eu mă duc și vreau să o păstrez, să mă bucur și în chelia mea de această lumină, de această bucurie, de această binecuvântare, de această pace a Domnului Sfânt, de această mângâiere a Dumnezeului, de aceea frații mei și surorii mei. Și ei mai plâns dacă lumina care a dobândit în noaptea aceasta o purtăm doar până aici, sau până dincolo, sau până punem mâini, sau până poi mâini, sau doar săptămâna asta, sau doar perioada pascală și așa mai departe. noi avem în societate cu noi, mereu, la servicii în familie și ori noi. Iar cel care este fiu al luminii, se vede prin lucrarea lui, că faptelor lui, lui să arată la lumină. Mântuitorul nostru, cum zice și foarte frumos. Și el care lucrează faptelor luminii, lucrează ziua, ameaza mare, nu se teme să fie văzut de oameni, că lucrează după dreptatea lui Dumnezeu. Iar cel care lucrează faptelor întunericului, așa e fiul al nopții și lucrează în Să nu fie văzut de de lui. Deși ai, iubiții mei, prin aceasta asta să arate că suntem, m-am arătat doar o car caracteristică prin care să înțelegești un fiu al luminii, să-l de fiu întuneric. Deși el care este fiu a luminii se poartă ca atare. Dar această luminință ca să o avem în sufletele noastre, trebuie mare trezghii de obișească că vrăjmașul vrea să ne ofere la orice pas. Vrăjmașul ne, ne, să zic așa, apelează la diferite soluții de și prin anumite instrumente ale Lui și făurește fel de fel de cursă ca să nu lipsească de această bucuria bucurie a Duhului Preasfânt. La orice pas. Vedeți pe unii sărași, s-au bucurat la Dumnezeiasca Biserică, s-au bucurat de jertfa fa s-au bucurat de Lumina Preasfânt din via. Dacă sunt de aici se întâlnește cu X sau cu Y și le pune o întrebare și le vorbește despre unul și despre altul și au pierdut toată bucurceață. Și o să duc săși și lipsâți și goi la caselor. Și în zadare toată o de Deci să fim trești cu mintea. trești cu mintea să păstrăm această lumină care ne-a vândit-o în noaptea preazăvită iubie și să o avem până iarăși ne întâlnim cu perioada pascală. Să o avem iarăși cu noi, așa este om înțelept. Dar, pentru așa cum am spus, trebuie să o din partea noastră, trebuie, cu adevărat, să-l și noi să lucrăm împreună cu Darul Dumnezeu, spre mântuirea noastră și spre buna rânduială într-o purtare a acestei lumini Dumnezeu. Mulți sunt cursurile drașilor în zilele noastre. Mulți sunt cei care se fac sărmanii unielte ale satanic. Ei, prin Pământul de aceștia, de aceea să fim treji duhovișești. De aceea, cuvântul nostru să fie des cu sarea Duhului Sfânt. Trezvia noastră doamneșească să fie ascuțită, ochii sufletului să fie ageri ca a ca să putem să deosebim curs librile care față fața Pământului din zilele noastre. Deci ne rugăm noi la cuvântului Dumnezeu că numai El ne ajută să stăm în picioare, numai darului care vine asupra noastră, ne ajută să rămânem neplintiți și să purtăm această lumină în din noastre. Până i din <coughs> se jak cu řekl, perioada pascală. Ce Co je dobré, o co vám mohu říct, duběva? Dragi mé, vám dávám někteří de cugetare. Jsou dva na se a v jíre. A to, a o tom, a mluvili o tom, a a mluvili o și de raționamente ale țărânii, ca să spun așa, ale viațului cum să fie una ca aceasta? Vă dau niște principii ca să știți să, și dumneavoastră să-i explicați unora. Și zice Sfântul Ioan Gălă de Aura foarte frumos, Alătând ne celea niște temeiuri prin care se devine credincioși. Și zice așa, tu îndoiești omule ca via Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sau te că tu vei iubia când Bunul Dumnezeu va hotărâ? Hai să-ți dauze și niște temeri din lumea aceasta. Văzut ai dacă iei două pietre și îl lovești una de alta, scos placări din burta pietrei. Dacă tu, om fiind nevrednic și păcătoș, și slab și neputincios, poți să scoți focul care mai înainte ascundea în ascundat și pietre ci îl scoți la aiveală prin lovitura de cele două. Dar Dumnezeu nu te poate scoate pe tine, din pământul pământului la viață, și te aducă la sunt Deci frumos e scris, scris, scris, de scrieți cântului Ioan Budeau, cineva o să vă întrebe din cei care s-au alipit pământul, din cei care nu vor să judece mintea către ceruri, ci care se mulțumesc să cerceteze doar cele care îi înconjoară aici? Să le dați răspunsul dintre meiului, pământești, de rațiuni pământești, să scoateți în evidență rațiunea și adevărata Duhului Sfânt. Să scoateți în evidență prea marea putere a rogurilor Dumnezeu, să scoateți în evidență tot puternișia dreptii celui prea înalt. Și mai zice și Sfântul de aur. să nu te îndoiești de prea vita învierii. Iată și el care ridică soarele din de mormântul, de mormântul nopții, adică soarele pe bolte se luminează de mormântul nopții, oare el soarele dreptății nu putea să ridice de mormânt? Cu adevărat, da. De aia, frații mei, să fim treci cu mintea, să știm să ne bucurăm din răurirea preasfântă care care se revalsă asupra noastră de la preasnăvit a învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Și să rămânem în pișoare. Mai zici un cuvânt Sfântul de Gurdiaur care vi-l aduc la cunoștință Sfântărirea dumneavoastră și-a mea păcătoșul. El spune foarte frumos Când vei fi nedreptățit de cineva să zici înăuntru tău Hristos a învia. Când vei fi trădat de cineva să zici Hristos a învia. Când vei fi bajogurit de cineva când se va murdări imaginea să se va deforma felul tău de abordare de unii sau de alții să zici Hristos a înviat! Când cineva vrea să scrieze lasuri după lasuri pe drumul vieții tale, strigă tare, Hristos a înviat. Și după aceea să zici mai departe, făcându-se începătura învierii celor adormiți. Și atunci scoțe în evidență că și tu ai să învii într-o zi. Și atunci, deși să te lași băjocuri de toate sănță, sănțămintele și să ziceți-le vreauși mașe care te lovesc cu o recursare, Dacă tu într-o Și când vei invia, nu e mai fi cu cele înrăurile ale pământului, ci trupul am înviere, la cei drepți are patru caracteriste, patru însușări, iar la cei păcătoși doar un însușări. Nu zice Dumnezeu cu Apostol par. Deci ea, frații mei, cea mai mare bucurie e să trăim. Toată lucrarea, tot ce se întâmplă în biserică, toate acțiunile noastre ale creștinilor, Vitemirii Sfintei învieri sau au zidit. Auzi ce zice și Dumnezeu Iisus Apostol Dacă Iisus Hristos n-a murit și n-a înviat, zadarnică este credința voastră, zadarnică este propovăduirea noastră. Auzi și e frumos. Deci toate acțiunile care le fac noi în biserică, toate darurile care curg în biserică, toți ce sunt întâmplă și minunățârii Duhului Sfânt care se revarsă asupra noastră, De lui Eu prea zvite în vie, sunt. în este centru. Este izvorul de unul izvorăște și toată binecuvântarea, toată bucuria, toată nădejdea, toată dragostea și totul care îl împlinește pe om. De aceea să fim atenți, prașii, să Domnul. Să nu lăsăm nimic să ne umbrească bucuria prea zvite în ei. Am Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și unii vor merge să nu uităm că Mântuitorul ne va învia și pe noi. Și moartea nu va avea putere asupra noastră. De aia Sfinții Părinți mergeau ca niște lei și mărturisau adevărul de credință, nu le păsau nici din plavurile și cursurile care le făceau mai mari pământului, nu le păsau nici de cei care purtau coroana pe cap și erau păgâni împărați, nu le pasă nici de trecători și ai mare lumii, nici de cei care se închinau la aur și la argint și la blestemății de pământul, fiindcă ei aveau bucuria preazlăvită învierii în sufletul lor. Și când omul are bucuria preazlăvită învierii în sufletul lui nimic nu mai poate țări încătușat, nimic nu-i mai poate curma bucuria și pacea, nimic nu mai poate... Zăpăcie ca să-și pierde traiectoria așa bună și binecuvântată. Că jumina lui Dumnezeu dinăuntru Lui arată drumul și El de urmat. Și în lumina așa asta El rămâne în pișoare. Deși e mult să vă vorbesc, dar eu să mă opresc aici. Sunteți oboseștăriți și dumneavoastră și eu. în rog pe prea dulcele mântuitorul nostru Iisus Hristos care cu moartea pe moarte ca, și a ca și-a dărui lumii viață veșnică să se atingă de noastre, de inimile noastre, de viața noastră, de sufletele noastre, să ne încredințeze prea dulcele nostru Mântuitor, că și noi vom învia și mereu să ni smulgă prea bunul nostru Dumnezeu din moartea lumii acesteia. Și aici fac referire la moartea care vine prin păcat, că și -a, păcatul a adus și moartea. A cum cum am spus la începutul cuvântului, păcatul a adus moartea prătăpărinților noștri, Adam și Eva la, la Adam după 930 de ani, la Eva după 950 de ani. Iar moartea aceea, păvârșească, a durat 5.508 ani. Deci, dragilor, să avem mereu în sufletul noastră mântuitorul nostru prea dulce și în iubirea Lui să fie El, în iubirea Lui să trăim. În iubirea Lui să deliberăm. Prin prisma iubirii Lui toate să le facem. Prin prisma dragostei de Mântuitorul nostru prea și de toate legate de Domnul, așa să ne exercițăm alergarea noastră aici pe fața pământului. Că cel care se leagă de cer nu se mai trebuie niciodată de nimic. Abia așteaptă să desfiești de legăturile pământului și să zboare către cerul. Vedeți dumneavoastră? Ia ne-am adunat aici, vedeți cât e din de dulce Dumnezeu, care ați venit cu credință sărași, cu inima curată. Sunt sigur tu prea și Dumnezeu, vă dă o picătură de bucurie. Sunt sigur tu prea și Dumnezeu, nu lasă pe unul de șel. Nu lasă piniși unul ușinat și ne-a împăcat. Dacă aici ai pe pământ, se întâmplă așa de minunat și parcă îți vine să zbori. Parcă nu vrei să mai gândești la nimic decât fața pământului. Parcă vrea să rămâi în biserica, Dumnezeu le și vrea, n-am neîncetat. Dar dincolo ce va fi? Deși acum spuneam de vin, în locul vrea Dulcele Mântuitor să fie cu noi, să ne aducă bucurie, pace, luminare, să ne dea înțelepciune, bărbăție așa sfântă, să ne luptăm pe viață și pe moarte împotriva tuturor trădărilor și minciunilor care spivața pe fața Pământului și să rămânim ancorați într-o cujetare la Domnului nostru prea dulce și într-o de El preazăvindu vinduri pe prea dulci din nostru Mântuitor împreună cu el, fără de început al Lui Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul Duhului acum și punerea și în vecii vecilor Amin.